Много знания Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 12 септември 1928 година в София. Бог и е любов. Бог е мъдрост. Бог е истина. Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина носят всичкото щастие. Едно изречение казва Който много знае, той много страда. Защо многото знание именно носи много страдания. Значи, който знае много, той страда много. Всъщност, който много знае и много страда, той не знае всичко. Не знае защо страда. Ще излезе че за да не страда човек, не трябва да знае много. Това е изопачена мисъл. Знанието всякога носи щастие в себе си. Знанието огражда щастието. Знанието огражда здравето. Знанието огражда малките придобивки на човек. Ако знанието не може да огражда тие неща, то няма никакъв смисъл, никакво приложение. Само по себе си знанието представлява възможности на човешката душа или на мислещия човек. Умът на човека съдържа условия за повдигането му, затова той трябва да бъде високо организиран. Представете си, че вие имате градина насадена с красиви ароматни цветя, с зеленчуци и с различни плодни дървета. Вашия съсед обаче има голям двор, в който облежда кокошки, патици, гъски, прасета, козички, крави и т.н. От време на време кокошките и прасетата на съседа ви минават във вашата градина и ровят, кълпят цветята, развалят вашите посеви. Вие казвате на съседа си да внимава, да не пуска своите кокошки и прасета да ровят градината ви, но те не го слушат. Вие се чудите, как е възможно думата на господаря да не се чува. Защо трябва да се чудите? Не само кокошките и прасетата не слушат господаря си, но и децата не слушат родителите си. Майката и бащата казват на детето си да не ходи на реката да се къпе, че е може да настине и да се удави. Но детето не иска да знае. Не ги слуша. Бащата казва на децата си да не ходят да късат плодовете от чуждите градини, но те не го слушат. Те правят каквото искат. Какво показва това? Това показва, че и в човека има същите пориви, каквито в кокошките и преседат. Значи, всеки човек, който не слуша, е прасе. Прасето символизира известен род човешки желания, които мъчно се поддават на възпитание. Само един високо повдигнат човек може да управлява този род желания в себе си. Какво представлява прасето? Прасето символизира човека на удоволствият. Пресето обича да се търкаля в тинята и като се обръща на едната или на другата страна казва Това е живота. Повече не може да се желае. Като изучавате живота на пресето, вие се домогвате до нишия живот, който е вложен в дадената форма. От формата, в която е вложен живот, можете да съдите за нейната интелигентност. Като изучавате формите на всички животни и растения, от най-малките до най-големите, вие ще дойдете най-после до познаване на онази висша интелигентност, която е работила в тях. Същевременно в целия органически свят между растения и животни съществува вечна борба за запазване на рода, за първенство. Това говори за слаба интелигентност, за отсъствие между тях на онази разумност, която примирява противоречията. Навсякъде стават кражби и убийства. Каква поезия може да съществува в такъв свят? В това отношение земята представлява голям затвор с множество затворници, всичките звери ги. Желанието на разумните същества, които са създали растенията и животните, е да пробудят съзнанието им, да ги повдигнат на по-висока степен на развитие. Като метод за пробуждане на съзнанието им, те са разбра... избрали страданието и ограничението. Сега ние не говорим за целокупния човешки живот – но за онези вътрешни състояния, през които човек минава. Какво виждаме днес в живота на всички живи същества, от най-малките до най-големите? Една риба гълта друга, една птица сграбчва друга и я изяжда, едно млекопитаещо напада друго и го изяжда. Един човек убива друг и му взема богатството. Какво се придобива от това? Нищо особено. Убийствате и грабежите не само, че нищо не придават към щастието на човека, но увеличават нещастията и страданията. Когато някой човек убива своя ближен, ако възместието не дойде веднага върху него, ще дойде върху неговите синове и дъщери. И след това трябва да минат ред поколение, докато престъплението се изглади. За да отправдаят делата си, хората изнасят ред философии. Каквато и философия да изнесат, те не изясняват въпросите. Те мислят, че като умрат, с тях всичко се свършва. Те мислят, че между този и онзи свят няма никаква връзка и никой няма да ги държи отговорни за делата им. Ако биха знаели, че сегашните им постъпки ще носят последствията си в бъдещия им живот, хората биха живяли добре. Има ли прераждане? Това не е важно. Дали, дали човек ще се преражда или вселява? Законът е един и същ. Хората трябва да се стремят към онова знание, което носи свобода за духа, и разширяване на душата. Мнозина очакват да получат това знание и по магически начин. Те очакват да получат наследство от баща си и в един ден, като отидат в странство за няколко месеца, да придобият нужното знание. Вие трябва да знаете, че където и да отидете, пак ще се върнете в родното си място и ще разправите какво сте научили. Ако отидете в Америка, ще разправяте за културата на американците. Ако отидете във Франция, Германия, Италия, Русия или другаде, ще разправяте за културата на тия народи. Всеки народ има своя култура. Обаче, нито една от съвременните култури не може да се нарече култура на щастието. Никой от съвременните култури не носи още щастието, което хората търсят. Всички търсят щастието, всички се стремят към нови придобивки, но не успяват. Защо? Защото се движат по една гладка площ, без никакво съпротивление. Като се засилят нагоре, веднага се хлъзват и падат. Те страдат и падат без да придобият нищо. И в край на краищата се обезсърчават. Всичките им опити остават нерезултатни, понеже нямат опорна точка в живота си. При това положение, кой е изходния път, за да застанат на краката си? е един млад, Идеалист човек, готов на всякакви жертви за своя идеал. Не се минават много години, срещате същия човек, който се оплаква от живота си и намира, че идеализмат е временно състояние. Защо се е сменил този човек? Защото се движи по една гладка повърхност и постоянно се хлъска. Такава гладка повърхност представлява Земята за човека, затова той непрекъснато пада и става. Такива падания и ставани има и в любовта. Днес обичате някого и мислите, че любовта ви никога няма да се измени. Не се минават много години и любовта ви се измени. Днес имате добро мнение за някого, но утре мнението ви се измени. Това не става по желание на човека, но по причина на неговото разбиране. При това той не вижда добре нещата, нито отблизо, нито отдалече. Няма истинска представа за тях. Сега, като слушате да се говори по този начин, казвате, че всичко разбирате. Разбирането се основава на опити. Човек трябва да преживее, да опита нещата и тогава да говори за разбиране. Който не ходи на училище и той учи, но придобива знания. И неговите знания са различни от тия, които вченика придобива в училище. Ученикът, който изучава музика в консерваторията, се различава в свиренето си от този, който учи вън от консерваторията. В съзнанието на учените хора, на професорите има единство, докато в съзнанието на обикновените хора това единство липсва. Обикновеният музикант знае няколко парчета и постоянно ги повтаря. Няма нищо по-лошо в света от повторението на нещата. Повторението уморява човек. Природата никога не повтаря себе си. Бог говори на човека за едно и също нещо най-много три пъти и то по три различни начина. Първия път ще го каже на ума на човека, втория път на сърцето му, третия път. На волята му. Като проговори три пъти на човека, Бог спира вече да му говори. Когато говори на ума на човека, Бог казва Слушай, това, което мислиш, не е право. Ако не послушаш думите на Бога, ти си изработваш някаква крива форма в ума, която се възприема от сърцето ти и то започва да страда. За да предпази човеко от страдание, Бог идва до сърцето му и започва да говори. Слушай, в умствения свят ти изработи една изопачена форма, която възприе със сърцето си, но тя ще ти причини страдания. Внимавай да не реализираш тази форма на физическия свят, защото нещастие и страдания ще те сполетят. Като не послуша и този глас, човек започва да реализира своята мисъл, но веднага се натъква наред страдания, физически и психически. След това той се чуди, от къде идват тия страдания. И тъй. Знанието, което човек придобива, е необходимо, за да запази чрез него живота си. Ако той не прилага знанието си, то ще изгуби своето значение. Като е дошел на земята, човек трябва да учи, както постъпва ученикът на Божествената школа. Първо, той трябва да започне с водата. Който познава законите на водата, той владее магическата пръчица. Който не знае тия закони, той нищо не може да постигне. Щом има вода и разбира свойствата й, човек може да въздейства на твърдата почва, на въздуха и на огъня. Чрез водата той може да регулира всички сили в природата. Следователно, водата е един от важните елементи в природата, които ученикът трябва да изучава. Който владее законите на водата – той има светла и трезво мисъл. Той може да даде на мисълта си каквато посока иска. Който разбира и владее законите на водата, той може да регулира и своите чувства. И най-после. Който разполага със своята воля и може на време да я прилага, той знае как да обработва твърдата да почва. Без вода твърдата почва не може да си обработва, не може да се владее. Има гора, на които долината на чувствата е суха, а климатът горещ. Какво може да роди тази долина? Каквото растение да се подсъди на такава почва, в края на краищата то ще изсъдне. Този човек се намира Преходни условия на живота. В миналото си той е бил добър човек, но сухата почва показва, че се е намирал в критически условия. Когато пипнете ръката на някой човек, усещате, че тя е влажна и студена. Това показва, че в живота на този човек валят проливни дъждове, които правят почвата му мочурлива. Същевременно това показва, че той не обича да работи, следствие, на което посевите му изгниват от влагата. Ако е работлив, той ще канализира излишната вода и ще я използва за напояване на зеленчуците си във време на суша. Следователно, голямата суша, както и голямата влага, причиняват големи пакости на човек. Хора, на които почвата е много влажна, са големи мечтатели. Те седят, мечтаят и казват. Ако имаме щастие, на краката да ни дойде. Добър е Господ. Той ще ни изпрати всичко, каквото ни е нужно. Така може да говори само разумният човек, който е работил известно време и е свършил известна работа. Този човек казва, Господи, разорах нивата, която ми даде. Посях я и сега, моля те, изпрати дъжд да я полее. Молбата на този работник ще бъде чута от Господа и той ще изпрати дъжд да полее житото, който е разбрал и посял нивата си добре. Той ще пожене и добри плодове. Какъвто е господарят, такова ще бъде и житото и лозето му. Всяка работа прилича на своя господар. Каквото човек е пипнал с ръката си, напълно прилича на него. Житото на разумния човек е хранително, едро, доброкачествено. Като знае това, за своите успехи и неуспехи човек трябва да счита виновен себе си и никого други. Каквото е изработил, такива ще бъдат плодовете на неговата работа. Сега, като се говори по този начин, мнозина мислят, че всичко е насочено срещу тях. Това отношение те приличат на царски синове или дъщери, към които трябва да бъдете много внимателни. Знанието изключва човешката личност. Личността под индивидуалността на човека е външна обвивка. Тя не представлява истинския човек. Чувствата на човека представляват друга обвивка, по-тънка от първата, но и тя още не е истинския човек. Като дойдете до мислите на човека, имате трета обвивка, по-възвишена от първите две, но и тя не е истинския човек. Като разглеждате картината на един художник, поне вие можете да съдите за самия художник, но все още. Тя не показва най-високата степен, до която художникът може да достигне. Когато някой гениален художник не може да твори, това показва, че той няма на разположение такива четки и бои, които да се поддадат на неговата ръка. Но си намислят, че като вземат перото в ръка, в ръка ще напишат велики работи. Вземат перото в ръка, но нищо не могат да напишат. Нищо не им се поддава. Кога ще могат да напишат нещо велико? В бъдеще. Когато дойде новата култура. Ако се намери човек, който може да напише нещо велико в света, знай вели какъв резултат би имало това описание. Не бива ли резултати ще се получат, но важното е, че днес това не се поддава още никому. Великото не се поддава нито на разказване, нито на рисуване. Това са опитали всички художници, всички поети и писатели. Някой художник иска да нарисува едно красиво лице, както го вижда. Започва да го рисува ден, два, три, година, но все не остава доволен. Чертите я нарисува правилно, но като погледне портрета, вижда, че нещо му липсва. Какво липсва в портрета? Красотата, която прави човешкото лице, велико и вдъхновено. Това именно е божественото в човека, което не се поддава на човешката ръка. Най-после художникът захвърля на страна четката и боите и се отказва да рисува. Не, човек не трябва да се обезсърчава. Той трябва да е доволен от това, което днес при дадените условия може да направи. В бъдеще, когато развие своите заложби, той ще може да постигне нещо повече. Сегашните условия на живота представляват предусловие на целокупния живот. Човек има още много, много да учи, докато дойде до дълбоко разбиране на законите на материята, върху която той живее. Той не подозира даже, че твърдата почва върху която стъпва и мъртва, съставена от милиарди умрели мъртви трупове, както и от множество заспали същества с непробудено съзнание. Когато житното зърно, което е живо същество, се посади в земята между мъртвите същества, то започва да страда. То побутва едно от тия същества, побутва второ, но никой от тях не му отговаря от тук поисква помощ, оттам поисква, никой не се отзовава. Като види, че никой не му обръща внимание, че никой не му отговаря, житното зърно се вглъбява в себе си и започва да работи отвътре. Първия процес, който става с житното зърно в земята, е процес на пропукване на външната обвивка. След това настъпва разлагане. Когато частиците на житното зърно забележат, че за тях настъпва смърт, те веднага се обединяват в задружна работа. Започват да правят канализация нагоре, да пробиват земята, за да излязат на бял свят. Щом пробият земята, от житното зърно нагоре се подава едно малко стръпче. Те наричат този процес прорастване, покълване или Растене на житното зърно. Житното зърно нарича този процес спасение, освобождаване от мъртвите и заспали същества в земята. Също житното зърно пуска малки коренчета, чрез които дава живот на някои от мъртвите заспали същества в земята. Стръпчето пък нагоре развива своите разклонения. Значи, задачата на житното зърно не е само в неговото лично размножаване, но и в спасяването на някои мъртви или заспали съседи. Как ги спасява? Като пробужда живота им. Размножаването на житното зърно не е нищо друго, освен събуждане живота на няколко умрели или заспали клетки. Когато се казва, че едно житно зърно родило 30, друго 60, а трето 100 житни зърна, това показва броя на пробудените клетки. Ако земеделецът разглежда с микроскоп тия житни зърнца, ще види, че те се отличават едно от друго по елементите, които са придобили от почвата и от условията, при които са се развивали. Следователно. Каквото е положението на житното зърно в земята, такова е положението на някои хора между техните огръжаващи. Те се движат в среда на мъртви хора. Като срещнат някой от тях, те започват да им проповядват своя велик идеал, но остават неразбрани. Тук се обърна, там се обърна. Никой не им отговаря. Защо? Спят хората, да почиват си. Някои от живите хора, на които съзнанието е пробудено, взема цигулката си и отива да свири някъде. Като види някой човек, той започва да настройва цигулката си и му казва. Слушай, искам да ти извиря една ария, която току-що съм научил. Моля ти се, освободи ме. Свири си сам. Утре има много работа, сега трябва да си почина. Не ми се слуша музика. Вземаш свещената книга, отвориш я, искаш да прочетеш нещо на някого, но той веднага ти казва Остави книгата на страна, хляб нямам, трябва да работя да изкарвам прехраната си. Какво ще свирите на такива хора? Или какво ще им четете свещенната книга? Каквото и да правите. Едва ли ще намерите в живота си десетина души, които да мислят като вас? Да разбирате хората и да ви разбират. Това се състои щастието. В това се състои придобивката на живота. Сега и ние търсим будни души с свеж, както едно време Диоген е търсил истинския човек. Съвременните хора търсят щастието с фенер, с запалена свеж. Запалената свеж подразбира човешкия ум, който търси нещо. Диоген е тръгнал посред ден с запалена свеж да търси човеци. Защо му е трябвало свеж при силната слънчева светлина? Значи при слънчевата светлина не може да намерите човека, когато търсите, защото трябва да запалите свещ. За да разберете на кого можете да проповядвате, вие трябва да запалите свещ. Който иска да намери човека, на когото да проповядва, той трябва да запали свещ. Обаче около него веднага ще се съберат хора и ще го нарекат смакнат, Ще се чудят защо е запалил свещ посред бял ден. Да запали човек свещ посред бял ден и да тръгне с нея да търси човеци, това все има някакво практическо приложение. Наистина, не е лесно човек да запали свещ и да тръгне с нея изграда. В древността на окултните ученици са давали такава задача. Докато е на физическия свят, човек трябва да пази свеща си да не изкасне. Обаче в духовния свят, където нещата стават бързо, свеща и огъня трябва да изказват и отново да се запават. Да изгасиш една свещ на физическия свят, това значи да я умъртвиш. Щом ми умъртвиш, ти ще усетиш нейната миризма. Бог Никога не изгасва своите свещи – звездите, Луната и Слънцето. Те горят вечно и услужват на човечеството. Съвременните учени разискват върху въпроса колко милиона години още Слънцето ще изпраща своята светлина на Земята. Но това е външен въпрос. Слънцето никога не може да изгасне. Що се отнася до огъня, който хората палят, може и да се говори за изкасване. Достатъчно е да се полее отгоре с малко вода, за да изгасне. Ето защо. Водата е един от елементите за гасене на огъня. Гасенето на огъня с вода представлява практически метод за работа. Много методи има за работа, но като ученици вие трябва да знаете какви методи трябва да употребявате при всички специални случаи в живота си. Някои хора не подозират, че за всеки ден е определена специална програма, която трябва да се изпълни. Те стават, лягат, обличат, се ходят по разходки, по работа и все очакват нещо ново. В това отношение те приличат на млада мума, сърцето на която за първи път трепва желание да обича и да бъде обичана. Тя започва да си фантазира да очаква някой млад мума. Какво ще й донесе този мума? Чрез него тя ще познае любовта. Мисълта за любовта показва, че младата мума се е натъкнала на божествения принцип и Бог т.е. любовта ще я посети, ще влезе в душата й. Через любовта си Бог посещава хората, учи ги, като същевременно следи за тяхното поведение, за уроците й. В първо време му е вдъхновена доволна, очаква идването на някой ангел. Като минат няколко години и ангелът не се яви, тя започва да си представя някой млад момък без крила, но с черни мустачки и черни очи. Тя си го представя във въображението, както децата рисуват своите картини. Не само децата рисуват такива картини, но и някои художници се мъчат да рисуват хубави картини, а те излизат несполучливи. Като погледне портрета, който е нарисувал, Художникът сам се чуди на това, което е излязло. И за да го коригира, той му поставя мостаци и брада. Великият художник рисува гладки лица, без мостаци и брада. Първоначално човек се е родил без брада и мустаци. Следствие, последствие, когато мъжът и жената не са живели добре, Израсли им косми по лицето, откъдето се виждат задълженията им, т.е. законите, на които те служат. Жената в сравнение с мъжа представлява дете. Мъжът пък е баща, човек с задължение. Щом хване един косъм от брадата си или от мустатите си, това показва, че той се е натъкнал на известен закон – който трябва да изпълни. Мъжът е по-възрастен от жената, защото Бог първо създаде мъжа, а после жената. Ето защо, когато мустаците и бракандата на мъжа паднат, тогава ще израснат на жената. За сега мъжът живее в груба, неблагоприятна среда, а един ден жената ще живее в тази среда. Това е необходимо условие за каляване. Тук обаче виждаме разумността на природата. Тя използва и добрите и лошите условия все за добро. Доброто, което природата раздава, не се отнася само за човека, но за всички живи същества. Обаче в един и същ момент едно и също нещо не е еднакво полезно за две същества. За пример. Въглеродният двокис в един и същ момент не е еднакво полезен за човека и за растението. Растението поглъща въглеродния двокис и го използва за храна, а човекът се задушава от него. Някои ваши мисли скъсяват живота ви, а на други същества дават поттик за живот. И тъй. Като ученици, вие трябва да използвате и доброто, и злото, защото и в двете се крие нещо велико. Който не разбира това, той постоянно се запитва, защо му е дошла дадено страдание. Ученика не трябва да си задава такъв въпрос. Като изпраща едно страдание на човека, Бог му казва – Едно страдание е дошло при тебе. Ако го приемеш добре, то ще работи за твоето повдигане. Защо е дошло страданието, не питай. Веднъж говорих на ума ти, не ме послуша. Втори път говорих на сърцето ти, пак не ме послуша. Трети път говорих на волята ти, също не ме послуша. Сега не остава нищо друго, освен да приемеш страданието и да го използваш за добро. Като пострадаш известно време, ще изпълниш волята Божия и ще започнеш да учиш. Сега. Какво изисква новото учение от човек? Безстрашие и смелост. Когато дойде лекарят да ликува щупеният крек на някой човек, той веднага ще разбере герой ли е този човек или не. Ако болният се съгласи лекарят да намести кръка му без обойка, той минава за герой. Искали да го упоят, Той не е герой. И тогава за него не остава нищо друго, освен да легне на операционната маса и да диша от опоителната течност, докато изгуби съзнание. Това показва, че този човек е непостоянен, страхлив и неустойчив. Някои хора при изпадане в дълбок магнетичен сън могат лесно да се лекуват. Уния, на които съзнанието е будно, могат да се лекуват само с мисълта си. Щом заболеят, те веднага си издигат мисълта си и там изправят погрешката си, която е причина за болестта им. После те слизат в сърцето си, където също изправят грешката, която е причинила болестта им. Най-после те слизат в областта на волята и там също изправят погрешката си. След това казват да бъде волята Божия. Щом кажат така, болестта или мъчнотията им изчезват. Следователно, задачата на ученика е чрез съзнателна работа върху себе си да оживи материята на своя организъм, както прави житното зърно в почвата, където е посаден. Ако някой човек не може да мисли, причината за това е, че известни мозъчни клетки са мъртви. Те трябва да се събудят, да оживеят, да проявят своята деятелност който разбира законите на разумната природа, чрез мисълта си той може да изправи всички външни и вътрешни повреди на своя организъм. Мощно нещо е мисълта. С нея могат да работят гениите и светиите. И обикновения човек може да има резултати в тази област, но за това се изисква повече време. Това, което светията може да направи в една минута, за обикновения човек са нужни най-малко 10 години. Може ли той при развитието, при което се намира, да мечтае за някакъв възвишен свят? Колкото и да мечтае, той не може да живее там. Ако обикновения човек попадне между съ същества от възвишения свят, той ще се види в чудо. Той няма да разбира нито езика, нито отношенията, нито науката и ще гледа по-скоро да излезе от този свят и да слезе на земята. Бързината, с която възвишените същества се движат е толкова голяма, че те са почти невидими. Като погледнете към тях, вие виждате само светлина без никаква форма, без никакъв образ. Ако човешкия мозък и вибрациите на нервната система на човека са еднакво нагласени с тия на възвишените същества, той би могъл да види техния образ, да се слее с тяхното съзнание. Значи, ако умът и сърцето на човека са нагласени според ума и сърцето на някой ангел, на някое възвишено същество – той би могъл да влезе в съобщение с него, би могъл да го разгледа добре, да види неговото лице, неговите очи, уши, уста нос. Само при това положение ангелът би могъл да се спре пред човек. Той ще му се усмихне, ще го поздрави и ще му даде някакъв прием, какъвто никой не би му дал. Не сте ли нагласени в хармония с ангелите и с същества? Те никога няма да се спрят за вас. Никакви молитви, никакви плачове не са в състояние да предизвикват тяхното внимание. И тъй. Искали, искате ли да постигнете своите красиви желания и купнежи? Следвайте пътя на житното сърно. То дава пример на пълно безкористие, на готовност да помага на ближните си на околната среда. Помагайте на себе си, то помага и на ближните си. Как може човек да помага на себе си? Много начини има, чрез които човек може да си помага. Като работи, като учи, като се моли, човек си помага. Обаче, Едно нещо трябва да имате предвидно. Избягвайте еднообразието. Еднообразието, повтарянето на нещата, упиват човек. Ето защо, учи ли, работи моли се, човек трябва да внася нещо ново в себе си. Трябва ли все за едно и също нещо да се моли човек на Бог? Защо трябва всеки ден да се моли да се напълни хамбаранът? Хамбарът му е пълен. Няма какво повече да иска. Ще кажете, че човек трябва да мисли за бъдещето си, да се осигури. Не. Човек има право да се осигури само за един ден. Той няма защо да се осигурява за утрешния ден. Днешният ден принадлежи на човека, а утрешния на Бога. Не изпадайте в положението на богатия, който като напълни цели към с жито, мисли, че се е осигурил и решава само да яде и да пие, за нищо да не мисля. Обаче той не подозира, че смъртта върви в стъпките му и коси неговия живот. При това положение за предпочитания човек да бъде сирома, но праведен. И всяка вечер да благодари на Бога за това, което му е дадено през деня и да легне спокойно да спи, да не мисли за утрешния ден. Човек е дошъл на земята да учи, а не да се удоволства. Какво по-голямо благо за него от това, че той може да учи? Съвременните хора са в положение на ученици и те трябва да учат, трябва да работят, да преобразят, да оживят окръжаващата среда. На всеки човек е дадена работа, която той неотклонно трябва да свърши. Не е ли свърши? Той няма да получи Божието благословение. Ще кажете, че човек трябва да мисли за себе си. И като мисли за себе си, той трябва да знае какво да прави. За пример. Някой човек се намира в голямо затруднение. Той трябва да знае как да си помогне. Какво ще се ползва от това, че мисли за себе си, ако не знае как да излезе от своето затруднение? Затруднението показва, че е навлязал в гъстата материя. За да се освободи от затруднението си той трябва да се изкачи нагоре, в порядката материя. Ако не можете да живеете с някой човек добре, това показва, че този човек се нуждае от някакъв елемент. въздух, вода, твърда материя, светлина или топлина. Щом разберете от какво се нуждае. Доставете му този елемент и ще видите, че отношенията между вас ще станат хармонични. Хората трябва да си помагат. Бог работи чрез техните умове и сърца. По този начин Той възкресява мъртви, спасява грешници, повдига паднали. Съвременните хора, особено религиозните, постоянно говорят за спасяване, но въпреки това още не са спасени както трябва. Спасението е вътрешен, органически процес. Да се спаси човек, това значи да придобие в себе си такава устойчивост, че никакви бури и ветрове, никакви мъчноти и противоречия да не го разклаща. За това се изисква усилена работа. Човек трябва да работи върху себе си, да координира своите мисли в една стройна система, и с тях да живее. Той също така трябва да координира своите благородни чувства и възвишени постъпки в други системи. Като се движи в хармоничните системи на своите мисли, чувства и постъпки, човек ще изгради здрав физически и духовен организъм и ще осмисли живота си. Докато е на земята още, човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от всички болести на физически и духовния си организъм, че е като замине на онзи свят, да бъде съвършенно свободен от тя. Какъв смисъл има живота на човека, ако след като е живял 60-70 години на земята, занесе своите физически и психически недъзи на онзи свят? Тук е страдал от ревматизъм. Подпирал се е с тояга, но и на онзи свят го виждате, че куца. Хвърли тоягата и върви изправен, без куцане, без прегърбване. Не мога без тояга. Докато беше на земята, както и да е временното, ягата ти беше нужна, но сега нямаш нужда от нея. Нали живее на земята? не. От 20 години насам ти си заминал за онзи свят, където тоягите не са нужни. Този човек е заминал за другия свят, но не може да се опомни. Дълго време трябва да му се говори, докато се убеди, че не е на земята и не се нуждае от тояга. Срещам друг човек с кисия в ръка. Пази парите си. Хвърли тази кисия. Как ще я хвърля? Пари ми трябва. Сиромашия ще ме налегне. Тук няма сиромашия. На земята има сиромашия. Но условията, при които сега живееш, са други. Тук пари не са нужни. Ами ако ме излъжеш и остана без пари, и този човек не може да се осъзнае и да разбере, че е попаднал в нови условия на живот. Сегашните хора живеят на земята, но прекарват състояние на своите близки, заминали на онзи свят. Заминалите за онзи свят пък преживяват състоянията на живите. Като не съзнават промяната, която е станала с тях десетки години наред, те продължават да живеят. Преди няколко дни дойде при мен един господин. Той плаче и ми разправи, че жена му умряла. Казва, че не може да се успокои и постоянно плаче за нея. Аз му обясних, че причината за неговия плач се дължи на това, че жена му не може да се ориентира в другия свят и плаче за изгубените условия. Тя сега вижда, че не е работила както трябва и се намира в тежко положение между два свята. Нито е на Земята, нито е в духовния свят. Той възприема нейното състояние и плаче вместо нея. Тази жена трябва да работи в този свят най-малко 20 години, докато се пробуди. Сега и на вас казвам работете съзнателно върху себе си, да използвате условията, които са ви дадени на Земята, че като влезете в духовния свят, да бъдете готови. Ще кажете, че Бог е милостив, всичко може да направи. Бог всичко може да направи, но никога няма да пристъпи един от великите закони на битието заради някой ленив и несъзнателен човек. Той е дал всички добри условия на човека за разумен живот, за съзнателна работа който пропусне условия, той ще се намери в духовния свят, при големи мъчноти, в мрак и тъмнина. Той ще се намери в положението на житното зърно, заровено в земята. Дълго време ще плаче, ще страда, ще прави усилие, докато покаже главата си на повърхността при по-добри условия за живот. За да избегне тия страдания, човек трябва да живее според законите на Божиите мисли, чувства и желания, които са написани самия Него. Като ученици, вие не трябва да се страхувате от страданията, но трябва да търсите причината на тия страдания. Щом намерите причината на някое страдание, вие ще можете да го отстраните. Има страдания обаче, на които причината не може да се намери. Щом се натъкнете на такова страдание, приемете го търпеливо и чакайте времето, когато причината сама ще ви се открие. Но си намислят, че като се обърнат към Бога, страданията ще ги напусна. Дали ще страда човек или не? Това не е важно. За човека е важно да бъде роден от Бога, а не да бъде само обърнат към Бога. Писанието казва, роденият от Бога грях не прави. Роденият от Бога никога не говори за себе си. Кажа ли на някого, че е роден от Бога, той веднага ще бъде подложен на изпитание. Роденият от Бога е вътрешно Бога. Той не се нуждае от пари. Видите ли, че някой се оплаква от немотия? Знайте, че той не е роден от Бог Може да ви говори за себе си, за своето духовно развитие, но вие ще знаете, че той още не се е изпитал. Не е познал себе си. Роденият от Бога не се нуждае от пари. Той никога не може да бъде банкер, нито се стреми към външно богатство. Пеперудата не може да бъде гасеница, нито гасеницата пеперуда. Ангелът не може да бъде банкер, нито банкерът ангел. Ако човек иска пари на заем от някой ангел, последния ще му каже, че не се занимава с материални работи и ще го изпрати при банкерите на земята. Ангелът ще каже на банкера. Кредитирай този човек. Добре, ще го кредитирам, но ти ще се подпишеш вместо него. Не. Ангела не може да се подписва за никого. Преди всичко той не е гражданин на Земята, не може да се подписва. За да се подпише, той трябва да съблече своята дреха и да облече човешка. Като светло същество. Като небесен жител, ангелът може само да помага на хората, да ги съветва да си услужват взаимно. Който изпълни съветите на ангел, той ще бъде благословен. Бангерат обаче, той не се нуждае от такова благословение. Той е готов да даде пари на заем, но с лихва и с условие да получи парите си на определения срок. Такъв е редът на земята. Родението от Бога грях не прави. Като знаете това, стремете се към новораждането, за което Христос говори. Работете върху себе си с ума, с сърцето и изволята си да се преобразите, да се родите на ново. Това означава думите на Христос. Търсете, хлопайте, Искайте, като не разбирате дълбокия смисъл на тези думи. Вие хлопате от врата на врата, искате да ви се даде някаква помощ. Вие криво разбирате Христовите думи. Първо човек трябва да хлопа на вратата на своя ум, на вратата на своето сърце и на вратата на своята воля. И ако от това положение не получи нищо, тогава само има право да хлопа на чуждите врати. Мнозина, без да се хлопали на своите врати, хлопат на чуждите и ако нищо не получат, роптаят, обиждат се. Защо трябва да се сърдя? Може би този при когато отивате да не е у дома си. Или може да не е разположен, да няма паривки кисията си. Ако отивате да вземате само, без да давате нищо от себе си, вратите на хората ще бъдат затворени за вас. Човек трябва едновременно да дава и да взима. Да става правилно обмяна. Казано е в писанието: Дарум сте взели. Дарум давайте. Това се отнася за всички хора. Следователно, ако един не получил едно благодарно, на това основание той трябва да даде част от това благо на своя ближе. Какво правят хората с благата, които всеки ден изобилно получават? Те ги задържат за себе си. Давайте на хората, на ближните си, от любовта, от светлината, от радостта, от изобилието, което ви се дава. Благото на едного е благо за всички. И обратно. Общото благо е благо и на едного. Ще кажете. Какво ще остане за нас, ако раздадем всичките си блага? Не се страхувайте. Ако сте разумни и изпълнявате волята Божия, вие ще бъдете и богати, и здрави, и силни, и учени. Имате ли тези качества в себе си и в затвора да ви сложат, пак неповреден ще излезете. Заради клевета Йосиф прекара 2000 години в затвор, но благодарение на знанието, с което разполагаше, фараонът заповяда да го изведат оттам. Скоро след това той зае първо място при фараон. И тъй и вас, като Йосиф, трябва да ви затворят, да проявите знанието и мъдростта си. Докато не проявите знанието и мъдростта си, няма да излезете от затвора. Две години прекара Йосиф в затвора заедно с царския виночерпец. При излизането на последния от затвора, Йосиф го помоли да спомене на фараона за него. Виночерпецът обаче, като се освободи, забрави молбата на Йосиф. Но Бог не забрави Йосиф. По това време фараонът сънувал сън, който и най-големите мъдрици на Египет не могли да изтълкуват. Едва сега виночерпецът си спомнил за Йосиф и казал на фараона, че в затвора има един млад, учен човек, който може да тълкува сънища. Той, навярно, ще може да изтълкува съние на фараона. Тогава фараонът заповядал да изредат Йосиф от затвора. Като излязъл от затвора, Йосиф изтълкувал съни на фараона, поради което го поставил той на най-видното място в Египет – управител. Следователно, стремете се и вие да придобиете знания, доброта и сила, с които да се издигнете над себе си, да проправите своя път. Работете върху себе си, но по такъв начин, че да не влизате в стълкновение помежду си. Не съдете ближните си и не ги удумвайте. Трябва ли да се смеете на ближния си, че му паднали зъбите, когато и на вас е паднал един? Какво лошо има в това, че на някого са паднали два-три зъба? Лошото се състои в това... Че без тези зъби той не може да се храни и след време стомакъчете престане да работи. Здрави трябва да бъдат зъбите на човек. И на 120 години да стане, зъбите му трябва да бъдат здрави. Един до друг наредени като керамидите на къщите. Днес малко хора се радват на здрави зъби. Причината за развалянето на зъбите и падането им се дължи на живота на ред минали поколения. Те заживели така, че са разбили венците си. Човек трябва да има здрави зъби, здрава мисъл, здрави чувства. Ученикът трябва да изучава средата, в която живее. Той трябва да изучава своя организъм, своя ум, своето сърце. Не е достатъчно само да кажете, че сте лоши хора, но трябва да работите. Лош е онзи човек, който не е обработил нивата си. Какво трябва да прави, за да стане добър? Да вземе мутиката и ралото и да се предгне на работа. Роденият от Бога грях не прави. Новораждането е неприривен процес. Да се роди човек отново подразбира всеки ден да се ражда. То не е завършен процес. Който мисли, че като е роден, веднъж повече няма да се ражда, той сам се спълва. Новораждането е вечен процес. Когато е в съгласие с Божиите закони, човек е новороден. Щом наруши един от тия закони, той веднага пада. Щом се разкае и изправи грешката си, той отново се ражда. Това показва, че в природата съществува процес на вечно възстановяване на нещата. Когато човек боледува, отслаб пожълтява, но щом оздраве, отново придобива цвета на лицето си и по-красив става. Колкото повече страда човек, физически или психически, толкова по-красив и по-благороден става. Колкото повече пада и става, толкова повече човек се обработва и придобива особена вътрешна красота. Работете с уния сили и възможности, които са вложени във вашия организъм. Те представляват кръга на вашата деятелност. Вънно този кръг вие не можете да излезете. Достатъчно е за вас да използвате силите на вашия организъм, като реактиви за извършване на ред вътрешни алхимически реакции. Работете с възможностите на живите клетки в своя организъм, за да събудите мъртвите клетки. Ползвайте се от лъчите на животворното слънце, което събужда всичко мъртво, а на живото дава подтик за работа. Слънчевите лъчи оживяват и привличат. Обаче, докато сте на земята, не се стремете да отидете на слънцето. Използвайте лъчите, които слънцето ви праща, като държите съзнанието си будно, за да приемете благата на живота, да разберете и радостите, и скърбите. Използвайте малките блага, които всеки ден получавате. Малките блага се крият големи вътрешни богатства. Имате 500 метра място. Трябва ли да мечтаете да, преустроите на това място, да построите на това място голяма къща на 5-6 етажа? Тази къща ще струва милиони и ще стане причина да задлъжнеете толкова много, че цял живот да се заробвате за нея. Какво ще придобиете в края на кращата? Тревоги, безпокойства, ограничения и най-после смърт. Не. За предпочитане е да си направите малка къща с две стаи и кухня, но да запазите своя вътрешен мир и спокойствие, отколкото да направите голяма къща, която да ви отнесе в гроб. Започвайте от малкото и постепенно отивайте към голямото. Като се замогнете, тогава можете и палати да строите. Докато нямате възможности за голямото, използвайте малкото, на което всякога ще разчитате. Това е волята Божия. Така са работили всички напреднали братия, които са завършили вече своето развитие. Роден от Бог? Всички хора имат желание да се родят от Бог. Какво трябва да прави онзи, който се е родил вече? Той трябва да помага на уния, които не са родени. Неродените обаче трябва да се вържат с търпение, да не викат много. Достатъчно е един път да изплаче малкото дете, за да покаже, че е гладно. Истинската майка е отзивчива. Тя се притичва на помощ на детето още при първия музон. Сега, както виждате, на всички предстои една практическа работа, от която да придобиете нещо. Всеки трябва да опита силата на своята мисъл като творчески акт в съграждането и в разрушаването. Старото ще разрушите. Новото ще са градите. Следователно, едновременно ще бъдете и зидар, и рушител. Сам ще събаряш, сам ще градиш без никаква чужда помощ. Който не може сам да събаря, той не може и сам да гради. Не можем ли само да градим, без да събарям? В природата такъв процес не съществува. Ученикът сам руши, сам се гражда. В това отношение той прилича на видния професор по химия или по физика, който сам нарежда приборите на своите опити. Той завъртва, отвъртва канелки, поставя цеви и каучукови тръби, съединява ги с колби, с реторти. Не свърши сам тази работа, не предвидили всички условия, които помагат при опита, той може да бъде изненадан зле. В дадения случай, този професор е слуга, сам нарежда опитите си. Той има и асистенти, но те повече се учат от него, отколкото да му помагат. Видните професори всякога са били слуги на своята работа, защото знаят какви условия са нужни за дадени елементи. Оставили други лица да се месят в неговите опити, те непременно ще развалят работите му. И тъй, каквато и работа да вършите, знайте, че вие сте в своята лаборатория пред някакъв научен опит. Асистентът нека седи на страна и гледа какво правите. А вие като слуга ще се плегнете на работа, ще направите 1, 2, 3, 10, 100 опита, докато дойдете до положителни резултати. Щом сте сигурни вече в резултатите на своите опити, ще излезете от лабораторията си с открито ръце със сигурна стъпка напред. Като ученици на Великата школа, сега ви се дава задача, която сами трябва да решите в своята лаборатория. Тази задача се заключава в изучаване физическото влияние на водата върху човек. Ще носите вода година, две, три, цял живот – докато решите задачата. Тази задача не може да се реши с една или с няколко години. Хиляди години са нужни за правилното и решаване. Всички ще носите вода и ще изучавате свойствата й, който никога не е носил вода. Той сега ще носи и ще се учи. Божията любов носи пълния живот. Бесето от учителя държа на предобщи околотен клас на 12 септември 1928 година в София.